Перукар підвівся. Тільки от що, попросив, щоб ніхто не знав. Ви та Михайло Гнатович, бо люди різні є, і дехто може подумати, дробаха підвів угору руки. Вважайте тут умерло, запевнив. Коли перукарі пішли, подзвонив Каштаново. Де на Шерлок Холмс запитав ще в Одесі, і чи довго йому там? «Вештитися? Тут потрібний», – розповів про бесіду з Ферукарем. «Зараз викличу Одесу», – пообіцяв каштану. «А поки давайте зробимо так. лейтенант Зазуля спробує побалакати з тіткою Ютковської». Хаблак поворушився і розплющив очі. Невелика і недбало обставлена кімната, брудні стіни – і лампочка без абажура звисає зі стелі. У кутку стіл. На ньому пляшки, колбаса, сирі, консерви. За столом п'ють горілку троє. Боком до нього Гоша. Жує і хрещуваті вуха рухаються. Бармен скосив на хаблака уважне око і відірвався від столу. — Хочу, няв, — мовив. Присунувся разом із цим до хотелі, в який посадили хаблака. «Ну, привіт, зблиснув очима. Вибач, звичайно, за не зовсім вічливу зустріч, але ж так належить. У нас з ментами розмова коротка. Перо в бік, тіло в багажник. Спробуй знайти». Хаблак не зав плечима. Руки зв'язані. І голова болить. Видно, оглушили зізнанням справи. Двоє, не відриваючись від закуски, обернулися і з цікавістю спостерігали за розмовою. Зовсім незнайомі. Один кремезний з бичачою шиєю, лисий, голова ж блищить, другий з вусиками і нахабними очима років тридцяти. «Ви що, збажволили?» – прохрапів хаблак. «Кидайтеся на людей». «На людей ми не кидаємося, розважливо пояснив Гоша. «Ми кидаємося лише на тих, хто хай носа в свої справи». «Що, ліз до вас?» – удав, що злякався Хаблак. «І він сам підійшов до мене, ваш Вова. Я не винуватий, що ми не зійшлися». «Поплач», – зловтішно сказав Гоша. «Поплач у останні свої хвилини» але нікого ти цим плачем не розчулиш, бачили ми тут усяких. Хаблак подумав, не вже вистежили їх з Волошиним, чи побачили, як людина Волошина йде за ним. Але ж старший лейтенант обіцяв підстрахувати його, чи встигне. Принаймні, якщо він і справді вклипався, треба затягти розмову, тоді хлопці Волошина зрозуміють, щось негаразд прийдуть на допомогу». Лисий підвівся за столу, а в руках тримав шмат важкої свинцевої труби. Кінчатимо? запитав байдуже. «Давай!» – відсунувся Гоша, звільняючи місце перед фотелем. Хаблак заплющив очі. Невже судилося так безглуздо загинути? «Дурні!» – сказав наразі комога спокійніше. «Я гадав, що маю справи з діловими людьми!» «Та виявилися звичайні бандити, які цікавляться гаманцями й годинниками!» «Ми за гаманцями?» Люто ступив перед Лисий, розмахнувся, того, щоб перехопив його руку. «Розв'яжи!» – кивнув на хаблака. ж я сказав!» Лисий неохоче підвів хаблака за комір, розв'язав руки. Капітан поворушив пальцями. Зовсім затерплий, пригладив волосся. Жестівники мовив з призірством. Гоша сухо риготнув. «Перевірка!» – пояснив. «Без цього нам ніяк не можна. Сам розумієш, по голівці нас не гладять, і кожен новий клієнт, якщо б я собі шию на сходах, перейшов у наступ хаблак». Гоша розвів руками – Видатки, відповів цинічно. Кожне виробництво має видатки, а наше особливо. Хаблак пройшов до столу, і, слова не кажучи, набив у склянку горілки. Випив і пожувало Гірка. Мусив хоч трохи підбадьоритися. Голова тупо боліла і в вухах стояв дзвін. Почекав трохи і випив ще. Оце по-нашому, підвів склянку вусатий. Ваше здоров'я. Львівський сер. Гоша вдихнув Хаблакові в потилицю, поклав на престолу витягнуті в нього документи і гроші. На серце, мовив примирливо.